Men du, jag sålde mitt reportage. Om vad då? Om Janne Bergman. Jag skrev ju att när jag var i Berlin och forskade lite grann om, om hur synen på homosexuella var under 20-talet där. Och så hade jag Janne Bergman som röd tråd, den svenska författaren. Ja. Och jag fick veta idag att det är en tidning som jag har köpt den. Det är en populär historia. Coolt, den är ganska stor. Ja, det, är ju, det var ju den tidningen som kom alltså långt innan. Det blev en boom med historietidningar i Sverige. Mm. Så det är den som, har, som jag tycker liksom känns mest trovärdig och rolig att läsa. De är ganska många läsare också, typ 180 000 tror jag det ligger på. Så det är helt att jag ska synas där. Ja. Gött. Nämner du bokpalt? Uh, nej, <laughs> det är faktiskt inte. Syn. Jag ska försöka få in min fakta utan. Ja, då är ni antagligen av misstag dragit ner i bokpalt igen då. Välkomna säger vi ändå. Rasmus heter jag. Tobias heter han som sitter på andra änden av internet. Bara väntar på att säga hej. Hej allihopa. Hej. Kul att höra oss igen. Vilket nummer är vi på nu? Ja. 26? Ja, jag tror det. Det har gått snabbt. Ja, det betyder att vi att vi firar halvår nu. Ifall man ser till avsnitt. Ja, oh. shit. Mm. Inte illa. Nej, jag fick nästan lite såhär svindel. <laughs> det var snabbt ett halvår igår ändå. Ja, ja, ja. Men eh, vi borde göra något särskilt när, när vi fyller ett år. Eller ska ja. vi bara strunta i det? Vi kanske kan boka typ så här: Du vet, Filip och Fredrik bokade ju Globen nu. Och ja. pratade inför 17 000 pers. Vi ja. kanske kan boka typ här: Travbanan i Karlstad eller någonting. Eller inte Travbanan utan, utan den här lilla hytten. <laughs> där de har fester ibland. ja. Ja, gör det, så. Jag om, om du fixar det så kommer jag. Så kör vi det här. Det är ju stort, eller Är det bra med dig? Det är bra med mig. Det är det. En lite så här jätteväcka bakom mig och en jättevecka framför mig här nu. Men det är kul när det händer lite i Hur är det med dig? Ja, men det är bra med mig faktiskt. Jag går lite grann runt och slår danken hemma. Jag har byggt en säng. Ja. En dubbelsäng. På rekordtid, och, hörde jag. Ja, det var en lite som sa i dina öron. Ja, hur märkligt hur det funkar det här. Jag, är lustig, för jag byggde en exakt likadan säng 2006. När jag och min fru flyttade ihop första gången. Och den, den tog skit länge att bygga. Det tog nog hela dagen. Och den här gången så hade jag en likadan säng. Men det tog bara typ ja, två timmar max- och jag funderar på... Det är inte så att jag, att jag går runt och bygger sängar i det här tiden. Att jag, blir, att jag har liksom fått in de reflexerna på något sätt. Utan det, det måste ju vara så att jag på något vis har blivit mer logisk med åldern. Det är ändå skit länge sedan jag byggde den förra sängen. Det är ju åtta år sedan nu. Ja. Är det fantastiskt att man utvecklas som människa? Ja, men undrar om det bara är positivt. Jag kanske... Jag kanske hade lättare till att känna, känna saker För när jag fick oro över Den där skruven Eller typ tankar om att Gud, var ska den här stå och hur ska jag göra så här, det, det finns något fint att oroa sig också Nu är jag bara en, en uttorkad öken På något ja. sätt Det är läskigt det där Tungt att leva ja. nu står den där och jag kommer sova som en kung ja, kungen sover nog inte I en ikea sängen för sig <laughs> Spontan gissning <laughs> Kunglig hållöverantör Ingvar Kamprad Vad ja. Vad är det vi har läst idag egentligen? Ja, det är ju svårt att, svårt att gen genrebestämma det Vi kan ju bara köra med titeln då ja. Vi har läst uh, Grejen med verb av Sara Lövestam Ja, och det där namnet hade jag ju lite svårt för förra veckan För jag tänkte att jag hade skrivit fel på min lapp Att, anting att det antingen skulle vara Sara Lövenstam eller Sara Lövestam så tänkte jag att jag har ju såklart gjort fel och klämt in ett e där det inte ska vara något. Men så skulle det vara det. Men är jag Lövegren? Nej. så är jag Lövestam? Nej, så jag Nej ja, du sa Stam. Ja, var bra. Så jag behöver inte göra en pudel. Men du gör en pudel Nej, nu? jag gör en pudel för förra veckan. Så mm. Inbillade fel. Jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig att du skulle haft rätt. Fan, vad skönt att slippa pudla. Ja, det är löskigt det där. Inför våra eventuellt jättemånga lyssnare. Grejen med verb i alla fall då? Vad var mm. grejen med verb? Hon nämner ju det i slutet av boken. Ja, och vi, ska vi ja. inte spoila riktigt? Ska vi det? det här kommer jag kommer inte ihåg vad grejen med verb är. Kommer, kommer grejen? Jag ska verb? berätta för dig, Tobias, vad grejen med verb är. Ja. Jag försökte, jag försökte liksom hålla, det, hålla, det, hålla mig borta från att börja säga någonting. Men... Jo, det är så här att verb är ord som byter form om man ändrar dem från nutid till dåtid. Förutom är... ett verb. Som inte alls byter form. Och där kommer vi in en ärkespoiler kan vi säga direkt. För det är ju ordet måste. Ja. För man säger ju eh, typ... Ja, igår... Nej men gud, hur, hur böjer man där? <laughs> ja men vi, det byter inte form. Måste byter Nä. inte form. <laughs> punkt, punkt slut. Kan man säga, igår hade jag ingen måsten. Nej, eller... Jag kan säga, men då är ju måste ett, ett substantiv. Oh. Ah. Skitsam. Inte. Den här boken har varit mycket så här orka inte för jag, alltså jag, jag älskar ju grammatik och jag har varit svensklärare och jag har kört det från grunden med många elever och jag mm. har försökt smitta dem med min entusiasm och sådär. Men jag tycker även om den här är väldigt roligt skriven så den kändes lite som en, en lärobok för redan initierade. Förstår du vad jag menar? Ja. För, för någon som är nykomling på det här med grammatik, någon som inte tycker det är jättekul, så är det väldigt många termer. typ eh, Ja, alltså allt möjligt. Det är ju Presens och preteritum, alltså mycket sånt där som vara väldigt nytt för, för personer som inte har sysslat med det. Och även jag som har liksom ägnat en stor del av mitt mitt åt grammatik. Jag eh, la ner boken ibland. Det är en ganska kort bok för jag känner att. Mm. Gud, jag vill läsa lite, lite skit nu istället. Jag vill inte, jag vill inte pressa termer i huvudet. Nej, men då skriver ju Sara Lövestam, väl, Lövestam, Lövestam, Lövestam, Lövestam. Ändå skriver hon väldigt levande och roligt och hon äh, fäller in samtidskommentarer till exempel. När hon pratar om transitiva verb och intransitiva verb så nämner hon också någonting om transsexualitet och hur hur synen på transsexuella är i, i världen alltså, sådana grejer plikar man in ganska lättsamt och det blir ju kul mm. Jo, men jag kände ju det alltså, att den här boken flög ju mil över mitt huvud Jag har typ inte känt mig så här lost sedan jag ska hjälpa mina elever med att räkna med primtal så ja, det, det mycket mycket gick mig förbi Men kände du att du lärde dig någonting då? Ja, nu vet jag ju vad verb är Vet du det är själva fel. grejen med verb <laughs> Ja, för grejen med verb har vi fått lära oss från barnsben. Det är ju typ att grej, äh, grejen, verb är saker som man gör. Ja. Jag slinger, hoppas jag du hör. Men det såg jag inte direkt inledningsvis. För att det, så är det ju inte, till exempel i en mening, som händer i en mening, om vi säger att imorgon ska jag göra inbrott. Mm. Det, det som händer där är ju rent logiskt, och det har ju många elever rätt i att det som händer där är ju inbrott. Det är det som händer. Men enligt, enligt satslösning och enligt ordklasslärare, ordlära, satslära, bla, bla bla så är ju det som händer det ordet gör. för Det är det som är verbet. Göra inbrott. Mm. Så det finns ett logiskt felslut där. Egentligen i själva uttalandet att det som händer i en mening är verbet. Mm. Det, det är det som grejer med verbet kommer in där att det byter, byter form när man byter tempus. Utan just måste då? Utan just måste. Men i, igår, det var igår som han måste, <laughs> imorgon, imorgon måste. <sighs> nu måste jag gå på toa. Ja, då, då talar du presen. Sådär. Ja, precis. Ja. Och finns ju inte, säger jag Men, Nej, men och, och... imorgon måste jag gå på toa. Ja precis. Och när man, när man pratar i preteritum som är det gamla imperfekt, det vill säga i gårform då byter man ju ofta man byter ut måste till var tvungen att. Ja. I igår var han tvungen att hjälpa mig med det här. Ja. Så då måste ju tala om om futurum och presens då. Ja, men det här är ju bra poddmat jag känner jag direkt <laughs> kanske går. Men det är svårt att hålla sig borta det här, från det här fikonspråket när vi talar om en bok som så uttryckligen handlar om grammatik. Ja. Vad tyckte du om boken? Jo, alltså Den har, den, den är bra Jag önskar eh, att eh, Sara kommer synas mer i, I media och i olika sammanhang eh, mm. Jag hoppas att hon tar över Efter Fredrik Lindström För jag ser stort potential i henne här När ska han lägga ner då, Fredrik Lindström? Han ja, är ja väl men har han inte och... nu? Sina sådana språkliga grejer har han väl Nästan lagt ner, eller? Jag tänker mig att hon skulle kunna göra nästa värsta språket. Och få det liksom... Få något så tråkigt som det ändå är. Att bli ganska underhållande för en bred publik. Nu tycker jag att du... Att du trampleklaverar det här. Språk är inte tråkigt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> värsta språk var ju med? varje svensk lärare att dröm så att man... Att man någon gång när man var överbelastad och, och, och började liksom ha lite andrum, då står man på ett avsnitt med, med värsta språket och så diskuterar man det efteråt. Det var alltid guld. Liksom. Men det kommer väl en tid när det inte funkar längre. Typ om fem år har väl <går> har väl allt han säger blivit mossigt- och alla effekter och alla skämt blir lite halvtrista. Sådär, kan ja. jag tänka mig. Just nu ja. är det fortfarande guld värt. Jo, ja. men hur som helst, det, det, min så här lilla invändning mot boken. Det är att hon inte känns helt bekväm med att nörda in sig i, i språket Alltså hon, flera gånger så liksom, är det nästan som att hon ursäktar sig Och att hon, ja ah, jag vet det här är tråkigt, men mm. eh, Eller i olika dialoger som, som hon eh, har med i boken Så liksom uttrycker, så blir det väldigt tydligt att den, de hon brukar prata med tycker att det hon pratar om är trist. Jag menar... Mm. Jag, jag tyckte att det inte tillförde så mycket- utan vad fan, nörda in dig. Var, var, var bekväm i nördandet. Liksom. Men hade tror... det i boken inte gått ur i huvud- då hon hade varit bekväm i nördandet? Jo, jo, men skämten har varit roliga, roligare. Ah, ja, jag förstår vad du menar. Jag kände på skämten att det här... Hon är ju lärare i SFI, uppenbarligen. Mm. Det visste jag inte jag tidigare- men jag insåg det när jag läste boken- och det var så typisk lärarhumor Faktiskt Alltså där, där ska ju komma en artikelserie I Svensk Svenskläraren alltså, Som är Svensk medlemstidning. Ja. Ja, Alltså det var Väldigt, väldigt Många anekdoter från lärarlivet också och hennes Att hälsa på kungen Eller hälsa på kungen Ja just det, det var lite roligt Alltså ja. vart, vart man betonar Ja. Och förklara så. det på ett sätt Så att alla hänger med det måste ju vara lurigt, såna här grejer. Ja, just det. Har du stött på något liknande? Med partikelverb, tänker du? <laughs> ja, det var det jag tänkte. Just partikelverben där. <laughs> <laughs> det är det vi diskuterar. Det är verb som behöver den lilla, lilla prepositionen på, till exempel. Hälsa okay. på. Det är, är nog vanligare när man, när man undervisar i, i svenska som andra språk Eller SFI också. Därför att då behöver man gå in mer grundläggande. Jag, jag upptäckte som svensklärare att, att uh, även om det inte är uh, med i kursplanen, riktigt, eller, ja, i kursplanen för, för svenska på gymnasiet. Det med grundläggande grammatik. För man ska ju ha avklart ordklasser och sånt där redan i de yngre åren. Det var så otroligt svårt för eleverna. De, de visste ingenting om ordklasser och de visste ingenting om satslösning. och Så, där. så jag fick ju alltid ha en, en inledande uppfräsning och ändå så fastnade det inte riktigt. Så jag vet inte vad det beror på, om det, är, om det är någonting i svenska skolan som är fel eller om det är en ny sorts pedagogik att man inte riktigt bryr sig längre eller om det är... Ja, oh, jag vet inte. Om det är, om det är så att, att eleverna inser insett att de inte kommer att behöva det så mycket. mycket. Ja, det är ju så himla sällan som man eh, har någon form av praktisk nytta av att kunna teorin. Nej, men egentligen inte. För man, man måste ju som... Ibland när man skriver en mening, om man skriver ett personligt brev, det är det mest praktiska vi kan få användning då för, för skriftliga grammatiken ofta, mm. uh, i alla fall inledningsvis innan man börjar påbörjar ett arbete som har mycket skrift i sig, så, så kanske man märker att någonting låter talspråk, någonting låter fel. Om man kan du inte teorin så märker du inte det? Ja, man märker det, men man vet inte varför det är fel. Alltså man, man, man behöver det här, det här, man behöver ett språk om språket, man behöver ett metaspråk för att kunna peka ut att ja, det är det här som är fel, jag böjer det här på det här viset så det blir galet, därför att den här meningen står i det här ja, du förstår vad jag menar ja. det, det är liksom, det är livsviktigt inte, livs, inte livsviktigt men det är nödvändigt ifall man vill, vill framstå som, som professionell och liksom seriös för det, ofta så läser man ju ett brev eller ett uttalande från en person som, som står fel, som mm oseriöst. Ja. Och det är ju det improgrammerat i oss. Liksom, att vi, vi vill ha en viss formalitet i, i, i olika skrifter. Så är det ju. Mm. Så man kan säga att en svensk lärare är lite grann en person som ger inträde till det offentliga rummet på sätt och vis. Ja. Man, man lär eleven koderna. Så det är så här ni bör uttrycka och det. Är så här, de här reglerna bör ni följa ifall ni vill, vill nå till vissa platser med hjälp av skrift eller med hjälp av ert språk. Men för vad jag upptäckte eller vad man ska säga, en insikt som kom till mig på något vis när jag läste den här boken det är hur lite eller få grammatiska regler jag faktiskt kan jag kan mm. nog, ja men inte för att det. då jag kan ingen <laughs> jag, kan, jag kan ingen språklig teori kanske en mild överdrift men ganska mild det känns som att det är en mild övergift alltså, du har ju reglerna i skallen ja men alltså det, det är det som är så jävla häftigt att jag, jag, jag kan ju på ett hyfsat sätt ändå hantera det praktiska Även om jag mm. absolut inte kan hantera teorin Nej, nej men det är alla vi har ju Alltså i alla fall personer som har svenska som modersmål Vi, vi har ju det liksom reflexivt och instinktivt Så vet vi vad, vad som är rätt och vad som är fel, ofta mm. Man tar den om språkkänsla Lars Gunnar Andersson som var programledare för språk Brukar ofta nämna det att det här går emot hans språkkänsla, det här går emot majoritetens språkkänsla och sådär. Och det är liksom bara ett sätt att vi har ju reglerna inpränt i skallen men vi kan inte orden för reglerna. Ja, och, men, men, heller inte, men man kan, eller jag kan inte heller motivera dem. Reglerna? Ja. Motiverar inte jag just dem mot dig? <laughs> ja, men man alltså, behöver språk om språket? Jo, men menar, vad... till exempel ja. så, så har ju du och jag diskuterat det här med böjningen av honom och henne eller mm. ja, det och dem då mer uh, alltså när man talar om objekt och subjektform. Mm. det vill säga det är, det är ganska vanligt idag att man skriver fel att man, att man antingen överanvänder dem eller att man yeah. överanvänder de. yeah. när det när det egentligen är så att, att ifall ett ord står ifall den, det pronomenet står i subjektform så ska det vara det, ifall det står i objektsform så ska det vara dem och då har ju då och jag pratat om olika regler för det. Mm, och där lärde jag mig bara för något år sedan ett, ett knep. Ja, var det jag som lärde dig det? Nej. Nej. Och det är ju att eh, där det ska stå dem kan man ganska ofta byta ut det mot eh, oss. Men du, det var jag som lärde dig Nej, var det. Nej, Jo, jag ännu. sa det redan i Karlstad till dig. Ja, men detta var i Karlstad men jag minns vems statusuppdatering på Facebook. Det var jag lärde mig idag. Det måste vara min. Nej. Men eh, jag vill inte hänga ut den här. Och så sen... Eh, det funkar med vi. Ja, så ja. kan man göra. Det är faktiskt det bästa knepet. det är det jag brukade lära ut också. Lite snabb fusk. Ja, men det, sånt där är det gött då. Men samtidigt... alltså, Jag kan tycka att om man grötar in sig för mycket- och blir för petig med, med de här grammatiska reglerna och sådär... Mm. Då blir det nästan som att språket tappar lite av sin funktion- Funktionen måste ju ändå vara att kunna kommunicera. Och om reglerna blir viktigare än det man försöker förmedla så, så att brister i grammatiken blir ett hinder för att, för att någon är mer uppmärksam på när någon särskrev än vad man vill ha sagt till exempel. Sånt där kan störa mig ganska mycket på Ja, men just att så många som står så särskilda är ju ett argument för varför man ska ta till sig de grammatiska reglerna. Ja, visst. Ja, men, och sen, sen så tänker jag att, att du säger att, att det, det viktiga är viktigt att man kan kommunicera. Men för det så behövs ju ett gemensamt regelsystem. Alltså vi. Om vi tänker idag så är ju Svenska språkrådet. Det var ju språknämnden som de hette förut. Eh, de, de är ju mer... Och Svenska Akademin också för den delen. De är mer deskriptiva än preskriptiva. Vet du skillnaden? Jag ska inte sätta det på småttare <laughs> nu. Ja, något som är deskriptivt är något som beskriver. Alltså något ja. som beskriver. Preskriptivt är något som säger att så här ska det vara. Och nu är ju trenden så att det ska vara deskriptivt. Alltså man ska, man ska beskriva hur språkanvändare använder språket och sätta upp regler utefter det. Och inte mm. bestämma så alltså, här ska det vara. Och gör fan som vi säger. <laughs> så att att... att Annars är det är viktigt att man, att man gör en förteckning över hur språket används och hur språket bör användas och ger tips och råd om det. Det är ju för att vi ska kunna behålla ett samförstånd och kunna liksom, tala om saker och kunna förstå varandra. Mm. Så att det inte spirar åt varsitt håll. Liksom. Om vi tänker till exempel i analfabetismens eh, <går> liksom, eh, vad säger man, glansdagar, alltså när, när det inte fanns riktigt så här goda kommunikationer och, och personer i Pitebygden till exempel började utveckla Pitebonskan som är ett helt eget språk egentligen. Alltså, men det är väldigt svårt att förstå Pitebonskan om man inte är från Piteå just. Eh, så eh, jag tänkte att man, att man talar på, med olika sådana bonddialekter på 60 olika platser i Sverige. Det, blir, det skulle vara extremt svårt att leva med varann ifall vi inte kunde göra oss förstådda med varandra jo, men då därför man ju på det viktigt sätt... att ha ett regelsystem jo visst, jag är med på det men då drar man det på något sätt till, till sin spets också men, men gör inte det, du, det då, känns det? som att Nej, <laughs> att det, men det är, det... att reglerna är viktigare än det som sägs så är det väl aldrig egentligen aldrig reglerna. det som sägs är väl egentligen det viktiga tycker jag Ja, det, det, ja, men så är det ju naturligtvis. Men, menar, det, det, det är få gånger som ett missförstånd har uppstått på grund av en särskrivning. Ja, men det händer ju. Ja, men inte om man jämför hur ofta det faktiskt sker ett missförstånd och hur ofta någon försöker få till ett kul skämt på det så är, är ju den då blir det mycket oftare ett, ett oerhört kul skämt <laughs> än, äh, än ett missförstånd. Det handlar inte bara om missförstånd, det handlar också om att läshastigheten hos läsvana personer bromsas upp när man handlar om en särskrivning. Det handlar också om ren kutym, alltså det är att man, ifall man tolkar ett budskap som seriöst och allvarligt menat, eller man tolkar personen som sänder budskapet som kunnig, det är liksom sånt där som finns ingrott i oss. Ja. Och det har inte bara att göra med missförstånd, det har att göra med hur man... Hur man, liksom, ja, hur man tolkar ett skrivet budskap. Och är det särskilt eller andra grammatiska fel, då tänker man ju på något sätt att det är förknippat med personen. Det är ju, det är ju felaktigt, naturligtvis, men det är ju det är så, man, så man resonerar. Man och man. Ja, men det, det, det är ju den effekten. Liksom. Alltså det, det är ju som det har. Alltså man, en, en arbetsgivare som läser ett personligt brev fritt från grammatiska felaktigheter och uttryckt på en väldigt verkligande svenska har ju betydligt större chans att, att komma långt i anställningsprocessen än en person som, som särskriver och som står fel och som inte riktigt har koll på det här med syftningar och etc. Et mm. det, liksom, det handlar ju om å, å vilken ton man, man, man ger. Från så alltså det är, visst finns det något elitistiskt i det, men det är ju ändå det, det är det. Så, så är det. <laughs> ja vet inte det så mm. att Du, tror du att det finns en marknad för fler böcker av, av Sara Lövestam om grammatik? Till exempel grejer med adjektiv, grejer med substantiv, grejer med pronomen, grejer med prepositioner? Tror du att det kommer bli en serie? Nu har du två frågor på samma gång här. Jag tror inte att det kommer bli en serie, men jag tror absolut att det finns en marknad för fler liknande böcker. Mm. Känner du att det var ett behov som, som stillades här? Nej, inte. Inte hos mig, men alltså jag fick mer smak på Sara. Sara vill jag gärna läsa mer av, men jag tycker att den här boken. Det var ett märkligt mellanting mellan essäbok och. Och lärobok. Alltså, jag, mm. jag, jag, jag fastnade inte riktigt för formatet. Jag har sett många på Twitter och Goodreads och sådär som tycker så mycket om dem. Ja. Men... Jag, jag, jag tror också det är en sån här bok som man vill säga att man tycker om. Ifall man, ifall man vill liksom profilera sig som språknörd. Vi minst en högskola så har den tagits in som, som läromedel till ja, första svensk kursen. Jo, men det kan jag tänka mig. Att den kan funka så. Mm. Det är ingen bok jag skulle läsa för att fly från verkligheten ett tag. Nej. Men ja, det är märkligt det där. Fly från verkligheten. Jag... Tänker att jag läser för att lära känna verkligheten? Mm, men det kan vi också göra. Men du, du har väl också någon gång varit uppslukad av en bok? Kan jag tänka mig. Väldigt sällan faktiskt. Ja, no, men det har hänt. Ja, och då, när man lever sig in i berättelsen. Menar, du brukar ju se dig själv i böckerna. <laughs> då flyr du lite grann från, från ditt nu. Du blir lite grann som Bastian i den enliga historien. Nej, ja, men det är ju mer att jag Det är det utseendet jag är mest van vid Så applicerar här det här på, på andra Du är ju så jävla egoistiskt, det är det det handlar om ja, kanske du det är med, det det ner Det Rasmus en och centrisk världsbild ja. Vem var du i den här boken? Nej, jag ska. Eller ja, vad har jag verbet? Jag var nog konjugation 3, tror jag något som var roligt var att hon tog upp bakgrunden till preteriet om imperfekt. För jag har ju märkt att många vägrar att släppa imperfekt. Ja, just det. Som är det gamla sättet som man talade om dåtid på. Det vill säga när man, sa, när man skulle säga någonting hände igår. Han gick dit, hon sprang dit. Igår sprängdes den. Jag läste den, bo, alltså bla bla bla. Mm. Att nu så har man bytt ut till, till preteritum. Och hon går, vaggar oss pedagogiskt igenom hur, hur ändringen kom till skott. Och varför den var viktig, etc. etc. Så det, det är nog min favorit, favoritdel av boken. Den synnerliga historien. Är ja. Det det, det. ja. ja, Hon var väldigt bra på att hitta olika typer av liknelser. Ja, man, man får säga att det, det är liksom ett minimikrav för att författare. Ja, men duktig på det. Ja, det är möjligt. Men var, hon var bra på det. Alltså. Hon uppnåde minimumkravet då. Jag tror att Per Lagerqvist som hatade metaforer. Det är väldigt sällan man ser sån. Det är kanske inte säg för mycket. Tony Lindgren var med i någon, någon klubb med någon författarkollega där de bara satt och hatade metaforer tillsammans. det Vilket låter härligt. Ja, men många metaforer är ju väldigt... Djupt förankrade i språket. Så här om man säger att eh, Att du är söt. Mm. Ja, det kallar man för stelande metaforer. Det, det som knappast kan kallas för bildspråk längre egentligen. Stolsben också. En stol har inte. Det är svårt att säga vad man skulle säga annars men man gick ju ändå det den står på som ben. Ja, och då tänker du att ett ben måste ha ett knä. Eller vad? Då? Nej, med att ben är ju liksom det som vi vandrar runt på. Då har man tagit det eh, i överförd bemärkelse stolen. Stolen står på ben, liksom vi står på ben. Mm. Så från början har det varit en jävligt snärtig metafor som har kommit. <laughs> Sen har det Ja. blivit... <laughs> vad, vad, vad, vad, vad valde du, förlåt? Ja, du, jag valde faktiskt den första singeln jag hade när jag fick min jag fick min första serie Herregud, jag låter simla i it medelklassen nu Men, Och då ska vi förklara det För alla, alla unga lyssnare att alltså, För datorns tid, för internet Så hade man som en speciell apparat Som man stoppade in små runda diskar i Ja, för precis om och, tog, och man spenderade hudlösa Mängder pengar, jag, jag kan fortfarande få så här Ångestkänslor, jag tänker på Hur mycket av lönen från mitt första Arbete som lager, lagerpersonal På ett, ett lager som hade så här husdjursprodukter uh, hur mycket av den lönen som gick åt till att köpa cd-skivor på bängan i Göteborg alltså, det var ju såna vansinniga summor och de skivorna är nu i, en, i några flyttkartonger i en kompis källare i Karlstad <laughs> man har ju inte med cd-skivor längre jag har inte fram med cd-skivor längre mm. jag tror att det är ganska tidstypiskt också att man har gett upp den grejen Ja, på tal om det här jobbet eh, som du använder din lön för att köpa cd-skivor för Mm, mm, eh, kan du inte berätta om det CVet För att koppla samman det Till hur du där nyttjade språket Men vi har ju redan sagt det Har vi redan sagt <laughs> det i podden Ja du har skojat om det Så jag har försökt bara prata bort det ah, okay. Nej men det var, det var ett av de första Riktiga CV när jag skrev egentligen. Nej CV, det är personlig premie jag, eh, Som jag skrev Då ville jag liksom eh, Få till det rätt, rätt läckert, så här. Jag ville liksom sticka ut ur mängden och då skrev jag att, jag att jag arbetar på som ett lokomotiv. Och anledningen inte att, att det fastnade i mitt huvud att det var det som gav mig jobbet det var för att chefen sa det på intervju. Ja, skrev du att du jobbar som ett lokomotiv? <laughs> Oj, vad han blev besviken sen. <laughs> det ja. kanske jag jobbar på som en så här, ja, en lokomotiv är ju i och för sig det är ett gamla tåg är det ju, som pruttar på rätt långsamt och som är lite rostiga nu för tiden. Så var mer en varning som du tänkte när du skrev det jag kan lika gärna ha skrivit Inte särskilt fysiskt, fysiskt stark Och inte, inte särskilt liksom, lagd åt, åt, åt fysiska arbeten Men gör så gott jag kan Med de tillbudstående medel och Det hade också varit en lögn egentligen. Oh. Ja, nej, men då, då har vi dragit historien om mitt, mitt personliga brev yeah. Till det här lagret Uh, och nu till en av de första singlarna jag fick Eller det var den första singeln jag fick Det första albumet jag fick var Antennahead och Cici Top Det fick jag av pappa och Min stora syster fick jag Come on and do it Av svenska sångerskan Pandora Kommer du ihåg den här låten? Nej, inte just den låten Kommer jag inte ihåg ja, Min son såg ut på omslaget Hon hade blånt hår så att hon en glittrig Turkos eller blå klänning på sig, något i den Och så var det röd bakgrund, minns jag, på scenen Och så gick refrängen så här. Det var en riktig dänga på den tiden. Nu vet ju alla ni unga lyssnare hur gamla jag måste vara. Eftersom ni inte känner till det här. Det var väldigt länge sedan. Hon jobbar på Ikea nu, jag får med. Kanske någon som har gjort din säng då. Det kan men jag byggde den själv. Ja, men det var någon som hade gjort någon form av förarbete innan, tror jag. <laughs> ja, ja. Hur som helst, Come on and inte det valde jag av den uppenbara anledningen att att är saker som man gör, enligt den traditionella äh, definitionen. Och Come and do it, det kändes lite grann som en kampsång för verben. Så sånt här på, nej, vad <laughs> det är bara, Nej, vi, vi, vi nöjer oss med att beskriva er liksom så här, och Vi flyttar med er lite så här. Medan en verb fan, nu måste vi göra någonting, nu kör vi. Kommer on and do it <laughs> Och, kommer man att göra Denna 24 verb i sig. Oj. Jag räknar ut mm, 24 unika verb då. Alltså, det finns ju verb som tycker upp flera gånger om. Det är ganska många ah. verb. Och då räknar jag med också oat i oa. <laughs> det finns ju med i Oa hela natten Av gruppen Attack Som är med i Slagfestival 1981 Oa är ju rimligtvis ett verb då För något man gör Jag vet inte vad man gör när man Oa. Men det finns med i alla fall I, i, i min beräkning här då. Det är också ett äh, namn Eller Nej det är Ola Ja men det finns folk som kallas Oa i alla fall Hoa, tänker du nu på? Hoa, dag? Mm. Nej, jag tänker på en en, en lokal halmstadkändis som kallas Oa. Okej. Okay. Så jag tänker att det är han som håller igång hela natten där kanske. Mm, rimligen. Var han född 81? Ja. Så att han kallas för Oa då? Vet inte. Mm, nej, det är spännande det där. Men ja. inte, inte tillräckligt spännande för vi ska fortsätta på det. Nej, men vi kallar det ett verb då. Ja, Och gjorde du för någonting då? Vad var du, förlåt? <laughs> jo, um, jag tog subjekt och predikat av filmen Arthur and the Dang. Klassiker och klassiskt progband. Ja, och den uttrycker ju den här frustrationen av att aldrig lära sig um, de språkliga regler då, som jag ofta upplevt i, i mitt liv. Mm. Um, och här då specif specifikt att eh, jag kan aldrig lära mig vad, vad som är subjekt och predikat. Ska jag lära dig det? Jag lär mig det, en gång för alla. Ja, alltså i en sats så är mm. ju subjektet är den som utför en handling. Vi säger nu att subjektet är Rasmus. Mm. Ja. Och eh, då säger vi att, att du Rasmus känner sig ledsen. Mm. Mm. Det är tråkigt. Ja. Fan vet inte vad subjekt och predikat är, vad skillnaden nej, är. Nej. Då är känner är predikatet. där. Mm. Mm. Det är ju ett reciprokt verb dessutom, så det är egentligen känner sig. Man alltså säger mer det på tur, men känner är ju predikatet. För predikatet är verbet, alltså det som subjektet gör, helt enkelt. Och predikat är ju därför alltid ett verb. Så där har vi det. Där har vi det, ja. Och ja det, jag brukar spela upp den låten för mina elever. Eller en snuttare Jag gjorde så här häftiga powerpoints Som jag tyckte när vi skulle prata om språkriktighet Tyckte jag det var lite kul att börja med Med en liten Liten liksom Litet klipp från den låten ja, för den är ju ganska deppig så Det sätter inte, sätter inte fart på en lektion direkt Nej Den hade varit rolig om eleverna 1 Visste vilka filmer 18. dag var 2. Hade hört låten förut 3. Ja. Hade hört uttrycken subjekt och predikat förut Ja, just det. Den tredje är ju, mest, är ju viktigast här nu. Ja. Men då hade de ju inte så det blev bara ett märkligt inslag och så stod det där och som en fåne. För jag ville liksom hitta samförstånd och känna mig en, ett med kidsen där i tag. Men det hände inte. Nej. Men jag lärde dem ganska mycket faktiskt. Jag lärde dem om punktuation och kommatering och, och hur man skriver dialog. Alltså sådana, det känns som att jag har gjort en skillnad på sätt och vis. Och det, det är kanske lite löjligt tycker jag, vissa att man tycker att man har gjort skillnad när man lär lärt folk grammatik. Men eh, det är viktiga grejer. Det var viktigt för mig. Och nu mm. jag hoppas det var viktigt för dem också. Ja, det får man hoppas. De kanske mm. har sysselsättning idag. Bara för att de har lyckats få ihop ett snyggt personligt brev. Tack ja, vare din grammatik. <laughs> Med kommateckningen på rätt ställe. Ja. Jo, ja. Men eh, bra val av måste jag säga. Ehm, fortfarande ingen som vet inte vilka filmer Outland The Dang var- det är en spännande detalj. Då har de ju ändå namn med. De är lite grann som Bob Aldersson, författaren som är en pseudonym för, för någon okänd person. Gick ju snack om att det skulle vara Ola Adolfsson, det tag, men det har ju motbevisats. Okej. Okay. Mm. Ja. Vad tyckte du om den här stålmannen klarkent liknelsen? Jag begrepp inte riktigt. Nej, den gjorde inte jag heller. Jag har ändå lyssnat på den flera gånger, för den, den finns på Youtube och sådär också. Nej, men, men jag, det jag tänker är att, att nu bagga mig igenom det här nu, för hon säger någonting om att Verb kan att, att, att han inte kan vara vad är det, Clark Kent utan superkrafter eller vad, vad är det för något att säger Nej, det, det är kalsongerna hon är inne på. Ja. Eh, och det handlar nog om hur långt tillbaka man kan gå. Här ska jag se. Presen, presens och preteritum versus Clark, Clark, Clark, Clark Kent och, och Stålmanna. Och då säger hon de uppträder aldrig samtidigt. Och det är varia, var, variationer av samma grundmaterial. Ja, och det är den här tredje punkten som du kommer säga nu som jag inte begriper. Det kan inte ha sex med någon utan att först avsäga sig sina superkrafter. Och jag funderar på det. Alltså, finns, det finns säkert någon, någon uh, grej i Superman, Superman <laughs> Stormannas backstory som säger att han måste på något sätt göra någonting för att kunna ha sex med Louis Lane. Att han måste liksom bli en vanlig människa. Jag vet inte. Men jag har aldrig sett det och jag har aldrig läst och jag, aldrig, jag, aldrig, jag har aldrig hört talas om det. Är det så? Jag vet inte. men det är så, här är det så att, att min superhjältenördighet inte riktigt räcker till där? Jag blev ju hela tiden också upphängd på, på, på själva superhjältenördigheten. Och det känns inte som att hon har tagit hänsyn till allting när jag bara läste det här. Men sen så fanns det en fotnot som förklarade lite mer. Eller som, som klargjorde det. Som visar att hon ändå har koll på det som jag var rädd att hon inte visste. Mm -hmm. För de pratar om vad, sk vad, vad skulle hända om man tog av kalsongerna också. Och då, då blir han ju kall eld. Alltså han är... Stålman nej, är verkligen... Är kalsongerna verkligen... som gör något till Clark Kent. <laughs> Nej, men alltså... <laughs> Påstår att de åker vem... runt där på krypton nakna och det var därför då? Nej, men alltså... krypton som var naken. Nej, men... Klarkent är ju en utklädnad precis som Stolmannens när han poserar som Stolmannens också en utklädnad. Så hans... han är naken är han Carl El. Ja, det är han ju sig själv. Så han ligger naken i sängen när han El, och han är, han är inte klarkent. Han är väl alltid ihop, alltid men du är det som är du är, är det som inte är en utklädnad tänkte jag. Jag tyckte deras kollega de, de pratar lite grann så här Vad är grundformen av stålmannen brålar om alltså hon pratar med en annan kompis ja, och så, ja. så kollegan som inte alls är insatt I det här med den grammatiska Eller deras diskussion från början Han säger kalell och så går han därifrån mm. <laughs> ja. tycker jag, Han verkar vara en reko-kille ja. <laughs> Han vann den Han vann den, ja Han, ja, vann, den. han vann den diskussionen tycker jag <laughs> Ja, ja men jag, jag hade väl alltså det trevligt så det är sällan jag Nu när jag inte är svensklärare längre eller jag, jag är alltid svensklärare det är ju, Jag har ju ett, ett diplom som säger det Och så är jag legitimerad också Men Nu när jag inte är verksam svensklärare längre Så är det ju kul att få, få en möjlighet att läsa sånt här Faktiskt Även om jag heller läser annat För att vara ärlig mm. Så jag är ganska nöjd Med, med, med det här valet av bok måste jag säga och jag, jag tyckte mycket om Sara Lövestam jag hoppas vi får se mer av henne ja. kanske något Fredrik Lindströms alltagande som du sa då jag började följa henne på Twitter här nu också och jag tyckte hon hade oförskämt få följare ja. eh, nu minns jag inte exakt men det var bara några hundra hon verkar inte bli sånt där med fame and glory att om hon släpper en, en eh, bok om verb så men jag tror detta var hennes fjärde eller femte bok Ja. till och med Nej, ja, men jag hoppas att... Uh, det är kanske är ett sätt har... att tackla det här med den svåra femte boken. Det att alla böcker som följer på en annan är ju svåra. Men ja, man kanske bara säger, nej, jag är fan i allting. Nu så släpper jag en bok om, om typ baltiska språk. Ja. Eller om TDC-problemet. En jävla imponerande grej med henne. Det är att hon började läsa när hon var två år gammal. Det är sju bra. <laughs> ja, Um, det är sinnessjukt eller ja det är vet jag inte väl vet inte där men det är, det är lite så idiot savant varning fast hon verkar ja. inte vara en idiot savant hon verkar bara vara grym. <laughs> ja. Ja, får se om om um, um, um, ah, Ja, jag har hoppas. <laughs> hoppas att hon vill säger någonting. <laughs> Vad sa du nu? Alltså sluta göra läten, säg någonting bara. Mm. Ja men det var ju mina lätare har ju försökt att säga något. Ja, ja. <skratt> Vem tror du spelar vem i filmen då om den här boken? Filmatiseringen. <skratt> det finns ju bara en tydlig person här och det är ju berättaren. Jag kan tänka mig att Sara Leverstad själv får gitta <skratt> få den rollen. Ja det får hon nästan göra. Ja. Eller Torsten Wallund. Ja. Jag gillar Torsten Wallund. Det är han som äh, läser bäckböckerna och vissa Håkanässer titlar också. Okej. Okay. Oj, nu kommer oh kom min hustru hem Och, och er hund Tycker du det är bäst när författaren läser En bok eller när När en professionell uppläsare Läser den ehm, Professionell uppläsare tror jag Jag tycker också det Det är jag... ju liksom Vissa är det kul att ha författarens röst Men författaren är ju inte liksom skola till det Eller har särskilt annat det, det är ju min läsarupplevelse jag sätter främst Mm. Vänta en sekund Michaela oh. Hallå, är du kvar? Jag är kvar mm -hmm. Nu då, kan inte du ge mig Nya böcker att läsa Ja, jag ska bara ropa bak Vänta Vi spelar in Vi spelar in Ja, bra Ja, jag kan ge dig nya böcker att läsa. Eller jag kan ge dig en ny bok att läsa. Men tre alternativ till vilken den boken ska bli. Mm. Enligt äkta bokpalt kutym. Yes. Då ska vi se. Första boken som jag väljer mellan det är Stormfront av Jim Butcher. Och det är den första boken i serien om trollkaren Harry Dresden som bor i Chicago. Och som med något hjälp polisen med övernaturliga fall. Och det, man har väl beskrivit den som, som, ja nu minns jag inte lite vad man har beskrivit den som, men det är, i alla fall, <laughs> det, är en, det är en verklighet som som den som du och jag lever i, men att det finns en trollkarl som verkligen känner till det här med och som, som är lite apart från allting. Då. Och det, det, det kommer 15 böcker i den här serien, så den är väldigt populär. Oh shit! Mm. -hmm. Och den, den verkar väldigt, väldigt bra på essä. Mm. mm. Jag kan, mm -hmm. se, jag kan läsa baksidan här då. Nej, gör inte det. Det är så tråkigt. Men han är bäst på vad han gör. Och han är också den enda på vad, på vad han gör. Uh, och han, uh, han uh, är lite grann av en, av en, uh, av en uh, noir typ den här killen. Här är Alltså han är... Uh, det är han, han som är berättaren i boken. Okej. Okay. Mm. Ja, nästa. Okej, okay. nästa är uh, Yukio Mishima. Har du talat om den snubben? Nej. Hans bok Sjömannen som följer onåd hos havet Jag känner inte till så mycket Om handlingen till den här boken Men jag känner till att Yoko Mishima Han var en av Japans mest Berömda författare då Under 1900-talet, han ledde mellan 1925 och 1970 Han skrev många romaner och noveller Och skådespel Men han var också, vi ser om det här var Han en personlig nationalist Som sörjde Japans svunna värld. Så när, efter en misslyckad statskupp Som har med i så fick han Seppoko 1970. Alltså självmord med svärd genom magen. Obehagligt sätt att, att ta bort sig på. Ja, men också stenhårt på ett sätt. Jaha. Klassiskt stenhårt. Ja, den tredje boken. Claes Hylinger. Ett långt farväl. Man kan mm. säga att det är en ganska... Ska jag inte säga lättskriven, lättläst, men, men ja, ja, den är lättläst. Men den är också väldigt klar och, och rak. Alltså det är en, en humoristisk och charmerande kärleksroman som var liksom genombrottet tror jag för Claes Hylingar som är en av Sveriges mest populära författare idag. Det är de turer att välja mellan. Ska jag säga titta igen? Mm. Uh, Stormfront av Jim Butcher. Ett långt mm. farväl av Claes Hylingar och Sjömannen. Förlåt. Sjömanen som följer onåd havet av Yuki och Mishima. Det var svår va? Ja det var det. Finns det någon du vet det... att du absolut inte vill ta? Det... Det... Nej. Det var svårare att få någon form av sug till någon utav dem. Jag <laughs> skulle alla Men... sug. <laughs> <laughs> ja det var lite så. Eller det vet jag inte än. Är... Jag, dömer ju... jag dömer ju böckerna på deras titlar här nu. Men vi tar eh, sjömannen som följer i onåd hos havet. Med, ja, hos havet, Då har du hade rätt. <laughs> det kom mm. rätt konjunktion <laughs> eh, Den tar vi. Den var kul. Jag har nog bara läst en annan japansk författare, tror jag. Är det Murakami? Ja. Ja, mm. det bok jag, som jag pratar om när jag pratade om löpning. Ja, fast eh, du gav mig den aldrig, för jag hade redan läst den. Okej. Okay. När du sa att du skulle ge den till mig. Oh, tråkigt. Alla kan man göra någonting för att glädja någon. Nej, det är Du, jag, jag saknar inte dig förresten. Det var länge sedan vi pratade. Ja, det strax över en vecka. Det... Ja, det är tungt. Oh. Ja. Vad tror du om att hänga med till Norrland? Jag ska ju dit nu, månader några dagar. Eh, eventuellt, <laughs> faktiskt. <laughs> jag har ganska lösa planer i sommar. Ja, men vad bra. Då, då hörs vi om det. Ja. Jag stannar nog till eh, i början av juli för då ska, okay. ska jag skriva lite en förvärmnas om festivalen Putti i parken. Vi kan väl dra detaljerna i ett mejl? Ja, det kan vi göra faktiskt. Men, eh, Så säger vi tack och hej här. Ja jag, jag saknar inte också måste man ju säga. Faktiskt. Och jag tycker om det här samspelet vi har med dem på sociala medier. Det är alltid lika roligt. Jag lägger upp någon nonsensbild på en hund, en enorm hund som är typ, verkar vara två meter hög. Och så skriver jag, vad hade ni döpt den här till ifall ni hade ägt den? Och så får jag svar. Det är helt sjukt. Ja, ja det är fan märkligt. Ja. Jag blir förvånad varje gång. Jag blir så glad att vi har, vi har så roliga lyssnare som kommer med så roliga förslag. Ja. Ja. Vad är du tacksam ja, det är det. för? Um, att det är snart det är sommar Det är sommar Ja, men att snart är ledig då På sommar. Det är, är grejt, ja. jag börjar med ledighet idag Så jag har ju redan börjat ha lite härligt oh, Fy fan, vad gett. Ja. Parsisk New Black är jag också tacksam för Tre avsnitt kvar Ja, jag, jag är klar Så jag är mest steppen. nu då vad ska, vad ska jag nu ta mig Du till? kan köpa True Detective åt mig så kan vi se på den i Norrland Blu-ray-boxen, tack Mm kan eventuellt lösa det. Tror du det täckte ju riktigt bra har du sett den? Ja då. Alltså. Vad tyckte du? Avsättan? Jag, jag tyckte den var. Ja, riktigt det är bra. nog den av de bästa scenen just nu tycker jag faktiskt. Och Matthew Ma Ja, den är, har ju redan varit och Matthew McConaughey, vilken rollprestation. Man anade inte det. Han är så lite vi Försöker du bara dra ut för en massa skitsnackar? <laughs> jag har försökt avsluta tio gånger här. Men vi, det är så som, som Sagan om ringen tre, den som, som tog slut sju gånger innan det verkligen tog slut. Ja. Ja, vilken serie. Vilken serie. <laughs> ja, den är bra här. Ja. Ja, ja, men jag på då? Ja, det tycker ja, jag. jag. Hej då allihopa. Tack och hej. Hej, hej. då. Hej. Hey. hej, hej, hej, hey. hej. Hej. Hey. Då. hej då. Hej.